Pois, outra vez que me pasa Non é a primeira e non será a última Rematar tanto a grabación do quilómetros de balde Coma o do quilómetros gratis Para descubrir que xusto non lledera a gravar Estupendo Pois, recomenzo De que vos vou falar no quilómetros de balde? Bueno, para empezar Oxe, vendres 29 de marzo A piques de rematar o mes gravando pola mañan De novo pola mañan Porque esta semana a collín de vacacións Por que? Porque foi unha semana bastante especial como vos conto no quilómetros gratis. Pero neste quilómetros de Vale, o que vos vou falar para empezar é de recomendarvos un podcast O podcast ya conocerás noticias que grava Pedro Sánchez el ojo que ves en Twitter de cando en vez. Bueno, resulta que o último episodio é que non me sei exactamente cala a periodicidade desse podcast. Bueno, o último episodio que grabou falaba de eh, medicinas, de por qué existe un desabastecemento de certas medicinas en todo o estado, das causas que provocan este desabastecemento. Recomendo-lo moito porque precisamente a explicación que dá tamén é a mesma explicación que me comentou en certo momento a miña médica. Eu sufrín desabastecemento de dúas medicinas, dende que estou a tomar tantas, para así decir. A primeira delas foi un desabastecemento de varios meses e dunha medicina, que neste caso é contra o colesterol, e o que foi é mm, unir nunha soa pastilla, nunha soa, si, sí, pastilla, neste caso é unha pastilla, non cápsula. ou du... sea, outras dúas medicinas, non? Esas 10 mg dun, a mais 80 mg de outra, dan esta que tomo eu. O caso é que non sei por qué, bueno, supo, o xa, escoitade o episodio de del ojo que ves, de ella conoces las noticias sobre las medicinas, que ves ser o último se queres saber a explicación de por qué faltou porque estou convencido que foi precisamente por eso por lo que comenta que o que ocurre, en este caso tampoco foi moi grave porque, como digo estas medicinas as podes mercar por separado eso foi o que me recomendou a miña médica ¿no? bueno, o que me recomendou dicen, mira, que esto non está, pues nada, non me hai problema eh, mercas as dúas por separado e as estás a tomar así moito máis cómodo que se só nunha pastilla, pero bueno, non foi excesivamente grave o problema como pode ocurrir co desabastecemento de outras. Por exemplo, co desabastecemento da outra que sufrin eu, que foi neste caso Adiro, Adiro, é unha medicina moi coñecida para toda a xente que ten problemas cardíacos, e seguro que tamén doutra do tipo de enfermidade, porque bueno, básicamente o Adiro é ha aspirina é ácido acetilsalicílico, solo que nunha dosis pequena preparada para non facer tanto dano digamos ao estómago como unha aspirina normal cando a tomas se estivésemos a tomar así as aspirinas pois, pois eso non o noso estómago ou resentiría se vaya a parte quero que tamén que vai como. Eh, desfacéndose pouco a pouco para, para ter durante todo o día esa, ese, o efecto que produce o adiro que neste caso é licuar en certo modo a sangue non que se xa máis líquida e desa forma, pois no caso de que xa alguna obstrucción nas arterias se xa máis sinxelo que pase non? Que, que se fose un fluido máis denso neste caso, cando faltou o adiro hai algún xenérico que sirve perfectamente en vez él, o Adiro é precisamente unha das medicinas que comenta Pedro Sánchez no seu podcast, así que se querede saber máis, xa vos lo digo escoitado, escoitado que é moi interesante A raíz dese podcast tamén varias xenta en Twitter, empezamos a comentar como facíamos a xestión das como, como levábamos esto de tomar medicinas non, que se utilizábamos algún tipo de aplicación para xestionála e todo iso Pedro recomenda unha, eu a miña vez Tomo, utilizo outra diferente, que no meu caso chamase se Medisave, Medisafe, buscade por Medisafe e, e Ato Paredes. É gratuita, bueno, ten unha versión de pago, pero realmente, mm, an, vamos, penso que hai moi pouca xente que vai necesitar pagar por ela, porque, vamos, eu non o botei en falta para nada, realmente é que me lembro exactamente de que o que as características que ten de pago. É unha aplicación na que ti introduces as medicinas que vas a tomar Marcas unha alarma que te avisa cada vez que tes que facer esas tomas E tamén te avisa de cando eh, tes que mercalas Tes que ir á farmacia porque xa quedan poucas e eh, pois Tes que renovar a medicina que sexa. A parte, a diferencia de, da aplicación que recomendaba Pedro estatamente permite eh, identificar ou caracterizar a cada unha das pastillas pola súa forma e pola súa cor. De tal xeito que, pois, é moi sinxelo non recoñecelas, a simple vista. Sobre todo, se que vai utilizar a aplicación é unha persoa maior, pois xa digo que facilita bastante o traballo. Eh, estaba ben, para min é, un, é unha axuda, isto da aplicación, pero... A ferramenta que realmente me axuda a controlar todo vai máis alá e o típico pastilleiro de toda a vida A eh, aplicación se digo a uso, a utilizo, pero o que sei Ás veces soa alarma eh, polo que sexa non podes tomar nese momento a pastilla pois porque estás facendo outra cousa, porque non ates a man polo que sexa Sin embargo está aí a dar a matraca a alarma Entón ti a marcas como tomada Pero resulta que non a tomaches Pasa media hora Porque bueno, tampouco hai que ser estricto Bueno, a medicina hai que ser moi estricto á hora de tomada Pero as que tomo eu Pois dá máis ou menos un mesmo Un pouco antes que un pouco despois E que ocorre? Que pode ser perfectamente posible Que te esquezas de si tomaches ou non tomaches a medicina Para eso o que fago É utilizar un pastilleiro Todos os domingos Antes de deitarme Casi unha das últimas cousas que fago antes de que remate a semana E coller ese pastilleiro E rechealo con todas as medicinas que vou tomar ao longo da semana eh... Para que vos hagades unha idea Este tipo de pastilleiros como que utilizo eu Ten unha caixiña a propósito para cada un dos días da semana Luns, martes, mércoles, etc E no meu caso ten tres compartimentos cada unha destas caixiñas hai outras outros modelos que en vez de ter tres mm, compartimentos porque caixiña teñen catro en función das tomas diarias que, que ti utilices no meu caso como é desayuno oh, como si sí, desayuno me, eh, comida e cea pois con tres eh, eu axeitatado que o que ocurre que ti metes aí todas as medicinas non? as tomas que tens que tomar pois eso en cada unha a cada un dos momentos do día é eh, O das caixiñas é moi cómodo, porque incluso se ti saes pola mañan e non vas voltar ata noite, podes coller a caixiña, alevas, ti, funciona como un pastilleiro portátil, non? Eh, xa digo moi cómodo pero sobre todo está moi ben porque como físicamente tes aí as pastillas basta se tes dúbida de xa si tomaches ou non basta con achegarte ao pastilleiro e ver se si están ou non están que están as pastillas pois as tes que tomar que xa non están pois eso é eh? que as tomaches sempre cando non teñas rapaces nenos e nenas pola casa, pequenos que nun descuido podan collelas e tomalas indirectamente, cousa que, bueno, seria perigosísimo, supoño que xa teredes medidas de seguridade para que isto non aconteza. Pois é que se tomades moitas mediciñas, o meu consello non só que que utilicedes unha aplicación para o móvil, que tamén ten as súas vantaxes, pero, sobre todo, que utilizades un pastilleiro. Eso sí, tedes que ter moito, moito, moito coidado cando o estades a a a, enxera, a cando estades a a meter en cada un dos compartimentos as, part, as pastillas que tocan, porque pode ocurrir que se si, o fas mentras ves a tele ou o que sei, estás distraído por calquera cousa, metas en cada compartimento a dosis que non toca ou que te trabuques de pastillas que son parecidas, eu que sei, e podes organizar unha desfeita porque o médico xa che dixo exactamente cal era a dose que tens que tomar en cada momento. E poderías pois intoxicarte, eu que sei, e poderían pasar cousas graves. No meu caso é difícil, porque todas as pastillas, digamos, son como moi diferentes, non? Entón, simplemente a vista, a recoñezo, esta e tal, esta e cual. Pero moitas veces son moi parecidas. Así que te de moito cuidado a hora de rechealas, tanto se a facedes para vos, como se o facedes para algún eh, familiar que teñades a vos a conta, non? Do que coidedes. Nada máis, espero que esta vez sí que se gravase... Eh... E recomendo outra vez, que escoiteres o quilómetros Latis, un podcast que gravo tamén semanalmente, pero en castelán. Bueno, meus, pois eso, a semana que ven, se pode ser o sábado, aínda que vai te saber o día que o gravo teredes un novo Kilómetros de Balde. Chau, chao!